Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Alhamdulillahil-lizi an-am علينا bil iman. Wal-lizi an bil Islam. والذي انعم علينا بالشهر المبارك ونعمه والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اصدق القائلين فان اصدق الحديث كتاب الله Wa khairil haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasalam Wa syarril umuri muhdasatuhah Wa kullu muhdasatin bid'a Wa kullu bid'atin dalalah Wa kullu dalalatin finnar Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna Muhammadan abduhu warasuluh Sayyidul jinni wal bashar Rabbi shurah li sadri wa yassir li amri Wahlu l'uqdatan min lishani yafqafu qawli Allahumma arinal haqqa haqqan warzuknat tiba'ah Wa arinal batila batilan warzuknat jtina'bah Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil 'Aziz A'udzu billahi minash shaitonir rajim Shahru Ramadana allazi unzila fihi al Qur'an hudallin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan Yang dihormati pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau Tuan Imam serta pegawai-pegawai surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, alim, ulama, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pada malam ini Malam 1 Ramadan 14.32 Hijrah Malam pertama Ramadan, Marilah sama-sama Seperti lazim pertemuan kita Dimanapun Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas limpah Kurnia rahmat dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan anugerahkan Kehidupan kepada kita Bukan sekadar diberi kan kehidupan. Tetapi kehidupan yang diradai oleh Allah SWT. Karena ada manusia yang Tuhan kurniakan kehidupan kepada dia. Tetapi Tuhan tidak redha kepada dia. Ada manusia yang Tuhan bagi kehidupan kepada dia. Tetapi Tuhan redha kepada dia. Yang paling bertuah ialah manusia yang Tuhan bagi kehidupan. Dan Tuhan redha kepada dia. Siapa dia tuan-tuan? Kita. Alhamdulillah. Dia Mukabomi Allah Subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Di mana Tuhan bagi kehidupan kita Tanda Tuhan Ridha kepada kita Ialah dianugerahkan kita Dengan iman Islam Tauhid dan makrifah Dan bukan setakat dikurniakan Iman Islam Tauhid dan makrifah Iman yang diberi kepada kita Ialah iman yang mu'ti Iman yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan sekadar iman Iman majazi, iman yang diberi pinjam oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dimaksudkan dengan iman muhti dan iman majazi kita kena rejuk banyak kitab tentuan muslimin, muslimat, rahimahullah Karena seperti mana yang disebut oleh seorang ulama tauhid dan ulama tasawuf yang muktabar kepada Allah wa Subhanahu wa taala yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam karyanya yang bernama Hikam yaitu lah beliau telah menggaris dan menegaskan yaitu lah bahawa sesungguhnya yaitu lah antara anugerah Allah yang paling besar kepada manusia ialah iman di mana iman itu pun apabila Allah Ta'ala bagi kepada manusia Ada iman yang disebut dengan Imanul Mu'ti Ada yang disebut dengan Imanul Majazi Iaitulah apa yang Dimaksudkan dengan Imanul Mu'ti Apakah yang dimaksudkan Dengan Imanul Majazi Imanul Mu'ti ialah iman Yang dianugerahkan oleh Allah wa Subhanahu wa ta'ala Manakala Imanul Majazi Ialah iman yang diberi pinjam Oleh Allah wa subhanahu wa ta'ala Yang paling sempurna Sempurna bagi manusia, ialah imanul muhti, kenapa imanul muhti merupakan iman yang paling sempurna, kerana iman yang diberi dan dianugrah maknanya ia menjadi milik kita daripada Allah wa subhanahu wa ta ta'ala insyaAllah, bila Tuhan bagi iman kepada kita, hidup kita dalam keadaan beriman penghujung hidup kita dalam keadaan beriman, kita akan meninggalkan alam dunia di dalam keadaan beriman, dan InsyaAllah Dengan iman yang ada pada kita Kita akan dapat masuk syurga Jannatul na'im yang penuh Dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Pasal apa tuan-tuan? Pasal iatulah iman itu Menjadi milik kita Tetapi kalau imanul majazi Iman yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Iman itu bergantung kepada Beberapa lama Allah Taala Bagi pinjam Kalau Tuhan bagi pinjam sampai mati Alhamdulillah Artinya dia dapat mati dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahuwataala. Tapi kalau Tuhan bagi nikmat iman ini dengan bentuk majazi, tapi dalam masa yang singkat, tengah kehidupan dia. Tuhan tarik keimanan dia. Ia akan menjadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahuwataala. Bila ia mula beriman, kemudian pertengahan hid dia dia menjadi tidak beriman dia menjadi orang yang lebih rogi daripada orang yang tidak beriman daripada mula kehidupan sampai habis kepada Allah Subhanahu ah yang ni banyak berlaku tuan, tuan tu yang kita kena takut dengan persoalan iman ini kita kena bimbang sungguh-sungguh dia muka bumi Allah Subhanahu kerana seperti mana yang dibahas oleh ulama tasawuf contoh kita tak sangat tengok banyak antaranya tokoh ulama yang paling ulama yang bernama Balam bin Ba'ara Allah Taala kurniakan iman kepada dia bukan iman yang koman-koman iman yang sempurna iman yang cantik iman yang Allah tak tahu nak habarlah lebih sempurna daripada kebanyakan manusia yang lain di atas muka bumi Allah tetapi imannya ialah iman majazi iman yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa taala satu ketika Tuhan tarik walaupun dia ulama yang hebat tidak menjamin diri dia untuk mati dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apa hukum mati dia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala Barsisa seorang ahli ibadah yang muktabar kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang dilakukan oleh Barsisa yang ada kepada Barsisa kalau nak banding dengan kita ni tentuan besar kuku tak boleh lawan dengan ibadah yang ada pada bersisa di atas mukabami Allah subhanahu wa ta'ala tapi iman dia majazi, kemuncaknya iaitulah Tuhan cabut iman dia, maka mati dia dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya, teken ulama belum tentu dapat menjamin ia benar-benar beriman dengan sempurna kepada Allah, kalau sekiranya tidak dikurnia dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala teken abid, belum tentu, ia benar-benar akan menjadikan dia mati dalam keadaan beriman, jika tidak dianugerah dan dikurniakan oleh Allah wa subhanahu wa ta ta'ala tetap kira perjuang Islam lagi tuan-tuan, banyak, ada yang kita kata, yaitulah tokoh pejuang Islam, yang perjuangan Islam itu disenonimkan dengan kehidupan dia, di atas muka bumi Allah, kalau pada satu ketika dulu, bila kita sebut perjuangan Islam, kita sebut tokoh ini, maka orang akan nampak bahawa tokoh ini ialah perjuangan Islam perjuangan Islam ialah tokoh ini dia mukabami Allah Subhanahu wa taala tetapi akhirnya itulah kemuncak perjalanan hidupnya dia mati tidak di dalam perjuangan Islam dia mukabami Allah Subhanahu wa taala maknanya apa ini juga itulah majazi pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala sebab itulah Ibnu Athaillah sekandari dalam kitabnya menyebut kita ni kalau boleh minta supaya iman kita ni ialah imanul mu'ti iman yang dikurnia dan dianugerahkan oleh Allah SWT kerana iman itu menjadi milik kita di atas muka bumi Allah SWT insyaAllah kita semua dapat pada malam ini kerana sesungguhnya tanda imanul mu'ti iaitulah kita berorang kata apa menjadi manusia yang menyambut seruan Allah wa subhanahu wa ta'ala pada malam ni kita cukup gembira dapat berada bertemu dengan bulan Ramadan yang kita nanti dan rindui begitu lama di atas muka bumi Allah wa subhanahu wa ta'ala duduk pada rajab eh awak lambat sangat Ramadan duduk pada bulan syaban eh tak sabar-sabar untuk berada pada bulan Ramadan sedang tak sedap kita sudah berada pada malam ini pertama itulah menyambut Ramadhan di atas muka bumi Allah dan kita syukur, kita sambut Ramadhan dalam keadaan kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kegembiraan kita bukan sia-sia kerana disebut dalam sepotong hadis Nabi salallahu alaihi wasalam iaitulah Nabi pernah menyebut satu hadiah besar Allah ta'ala cerita tentang iaitulah mereka yang cukup gembira dengan kedatangan Ramadhan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sepotong sebuah yang berbunyi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man farihah di dhuhaul Ramadhan. Haram Allah niran atau kamal." Ya itulah Nabi sebut Sesiapa yang cukup gembira dengan bulan Ramadhan? Sesiapa yang cukup seronok dengan kedatangan Ramadhan? Tangan mana tanda seronok tu tak sabak-sabak untuk bertemu dengan bulan bulan Ramadan, Tapi seronok tu kena tengok pula lah. Seronok pasal, ya itulah datangnya Ramadan bawa keagungan, ma'rifah dan juga pengampunan daripada Allah. Tak apalah. Jadi seronok benda lain pun tak dicerita juga. Kadang-kadang juga seronok kedatangan Ramadan Pasal apa? Ha, dah bulan Ramadan. Ramadhan. No, masa ni nak pulun menegar sungguh-sungguh dalam keadaan tadi. No, kalau bulan lain mungkin semalam 300. Bulan ni semalam 3000. Itu persoalan dia. Dalam ada tadi maknanya dia seronok lagu tu tak apa jugalah bukan dia salah tang mana tapi 3000 tadi pastikan dia tidak lari sikit pun daripada kebajikan dia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan jangan pasti dan pastikan sungguh-sungguh bahawa ibadah tidak menghalang dia daripada ibadah tidak menghalang dia daripada perjuangan tidak menghalang dia daripada infak kepada perjuangan dia atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh tak apa dia sebut eh Maydah Ramadhan seronok sungguh-sungguh. Boleh dapat semalam tiga ribu. Kalau boleh satu per dua daripada tiga ribu tadi. Iaitulah untuk perjuangan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala kerana perjuangan kita ialah perjuangan yang suci. Perjuangan untuk menegakkan kalimah dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya tidak ada. Iaitulah maknanya saham dan infak yang Paling besar, melainkan infak Kepada perjuangan di atas muka Bumi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, maknanya Siapa yang paling seronok dengan Kedatangan Ramadan, apakah yang disebut Oleh Nabi sallallahu alaihi Wasallam, haram Allahu jasadahu Alain niran, Allah Ta'ala akan haramkan Jasadnya, daripada isoknya Dijilat oleh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Ini dalil hadis nabi sallallahu alaihi wasallam baru seronok dengan kedatangan Ramadan baru gembira dengan kedatangan Ramadan tak masuk dalam bulan Ramadan lagi pun kalau masuk pun baru malam ni saja dalam keadaan tadi baru seronok ni tak masuk lagi tak pulun lagi buat ibadat tak tahu lagi kita ni jenis syahid sebelum berjuang ataupun tidak di atas muka bumi Allah memanglah semangat tak usah malam ni dia pulun sungguh-sungguh dalam keadaan tadi Kira anak mai tadi ni pun marah ho kat bini buat lambat sangat ni satgi orang bang Insya satgi tak dapat sembahyang jemaah Hansyah dia muka bumi Allah Subhanahu wa taala lepas tu tarawih pun pulun sungguh-sungguh kalau boleh nak kekecin pun dia tahan sungguh-sungguh bagi dapat tak mau bagi hilang 8 rakaat dia muka bumi Allah Subhanahu wa taala dah celawan sat lagi punya semangat balik satgi pegang Quran tu dia punya pulun 2 juzuk pun dapat tuan-tuan dalam keadaan Tadi, tapi belum tentu Itu persoalan dia Dalam keadaan tadi, saya usah lagi Pulun malam ni, Malaysia Tak apa semalam dah, jenuh dah no Itu persoalan dia Hak Quran pun semalam Dua juzuk, eh banyak lah Lambat lagi nak habis, Ramadhan Tak tahu lambat punya lambat Malam Raya, dua juzuk tu lah Lepas tu malam Raya Terawih mula tu lah Muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Harap tak lah No, kita ni maknanya yaitulah bahawa hakikat kita ni minta supaya kita diberi istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala biar kita jadi manusia yang dapat maknanya keagungan Ramadhan tidak kita tinggalkan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ni baru seronok no. Baru seronok dengan kedatangan Ramadhan Baru gembira dengan kedatangan Ramadhan Dah haram dah Jasad dia daripada dijilat oleh api neraka Allah SWT Apatah lagi dengan Kalau berada pada bulan Ramadhan Dia benar-benar ambil intipati Ramadhan Dia dapat keagungan Daripada Ramadhan Dia teh mukabumi Allah SWT Dan tuan-tuan Selepas ini tuan-tuan akan mendangak Siri demi siri Tentang keagungan Ramadhan Dia teh Mukabbami Allah wa subhanahu wa ta'ala. Cuma saya nak fokus satu benda pada malam ini iaitu lah bahawa sesungguhnya dalam keadaan tadi salah satu daripada keagungan Ramadhan bagi saya iaitu lah dia dapat membawa diri kita menjadi manusia yang dapat mengislahkan diri. Iaitu lah dapat memperbaiki diri di atas mukabbami Allah wa subhanahu wa ta'ala, tidak pada bulan-bulan yang lain. Tuhan latih kita ni maknanya masuk Ramadhan kita dapat islahkan diri pasal itu disebut oleh Profesor Mahmud Syautut seorang cendekiawan besar daripada Azhar dia kata kedatangan Ramadhan itu membawa satu revolusi yang dikatakan revolusi Assamawiyah iaitulah revolusi yang dibangsakan langit kepada manusia di atas mukabami Allah wa subhanahu wa taala Tuhan buka peluang banyak manusia nak bagi islah antara nak bagi islah contoh lah. Saya tak mau bawa banyak Saya nak mulakan dengan isu ibadah puasa Yang kita nak puasa tuan, tuan dalam keadaan tadi Ibadah puasa tadi ialah pardu Yang siapa pun tak boleh tinggai Siapa kata tak pardu kepada dia Kapiak kepada Allah wa Itu persoalan dia dalam keadaan tadi Apa pasal Tuhan paksa juga kita untuk berlapar di atas muka bumi Allah Paksa itulah disebut oleh ulama Tauhid Contohnya Syekh, Waham, Syekh Wan Ahmad di dalam kitab Ya, Iqdul Juman, ya itulah itulah yang dinamakan Salasilul Furud, apa dia Salasilul Furud, rantai Tuhan belenggu manusia yang beriman, Tuhan tarik dia untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah perdu yang telah diperdukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya itulah apa dia, salah satu ibadah perdu yang Tuhan tarik dia, ya itulah ibadah lapak kerana kita ni kalau Tuhan tak tarik tuan-tuan. Masa bila kita nak lapak tuan-tuan. Cuba fikir yang dalam keadaan tadi. Jawab dia tak lapak. Kalau kata kita di Malaysia gula mahal lah ni pun. Teragul tepung mahal, teragul barang mahal pun. Tak lapang ah Bila tanya berapa kali makan. Dua abang tiga kali situ lah. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Yang tu dia duduk jajar kat kita. Padahal pemohong mana ada orang Malaysia makan tiga kali tuan-tuan. Cuba kira daripada pagi tadi sampai waktu la ni sudahlah daripada pagi tadi sampai waktu la berapa kali makan hak perdana saja 3 4 kali tu tak campur lagi dengan asam ko tak campur lagi dengan papedom tak campur lagi dengan coklat tak campur lagi dengan hak yang kita kata jeli dan sebagainya ah, jawab dia berapa puluh kali makan tuan-tuan nyuk-nyak-nyuk-nyak no, nyuk mulut kita tak berhenti dia orang Malaysia ni dua ya tak mulut dia duduk nyuk-nyak situlah. satu makan, kalau tak makan bercakap kalau tak bercakap, makan nak tahu masa bila tak nyuk-nyak, tidur ha, masa tu dia tak nyuk-nyak ha, tu pun nyuk-nyak juga itu persoalan dia dalam keadaan tadi no. baik, jadi maknanya lapak ni sihat lapar ni sihat itu persoalan dia dalam keadaan tadi sebab kalau kita mengaji tersawam yang boleh menyihatkan kita ialah salah satunya ialah ibadat yang disebut dengan jub sentiasa lapar di muka bumi Allah yang ni sihat tapi Tuhan bagi dah fadilat dan juga kekuatan untuk sihat kepada kita tapi masa bila kita nak lapar ha, lalu Allah Ta'ala buat mai dengan hukum sunat kuasa ha, dia buat mai lah fadilat kelebihan sekian-sekian hari sekian-sekian ia -sekian. ha, itulah masuk rajak sunat lepas tu masuk syakban ada yang disebut dengan sunat walaupun nabi tak disebut sebagai dia puasa penuh seluruh syakban tapi disebut oleh aisyah banyaknya puasa nabi sunat iaitu lah banyak pada bulan syakban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nah hak yang tu pun kita tak buat walaupun dengar fadilat Allah tak tahu nak abang yang ustaz pemai berdengung sakan cerita fadilat fadilat fadilat kelebihan sunat sunat sunat puasa kita hak dengar pun catit tulis catit tulis catik tulis tak puasa pun ha, itu persoalan dia hak orang habaq pun tak puasa hak catik pun tak puasa sama ya itu persoalan dia dalam keadaan tadi no pasal apa mana boleh masa orang lain kenyang kita lapar eh tak boleh oh tuan tu no. tak tahan dolat tak boleh masa orang lain kenyang kita lapar mana boleh tuan, -tuan? lapar ni eh, tak ubat kalut sangat ustaz hak seorang kata saya lapar tak ubat kalut sangat tapi lapar air ya. ni jadi masalah ha, ha yang boleh lapang. Ha dia itu persoalan di dalam keadaan tadi. Hak seorang pula dia kata, hak lain tak apa ustaz. Hak yang ni tak boleh ustaz. Tiga jari juga ustaz. Tiga jari juga sunat buka puasa tiga jari, sunah nabi. Ha saya pun tiga jari juga sunah nabi juga. Tak tahu dapat sunah ke dak, tak tahulah yang ni dalam keadaan tadi. Yang lain tak apa, yang ni tak tahan dolak No, itu persoalan ni. Apa dia? Tuan-tuan faham sendiri lah dalam keadaan tuan saya sebutlah. Itu maknanya tentu yang paling tak tahan tu. Hak lain tak apa. Walaupun kalau dengar cerita bab perjuangan, katuk meja ni pecah cawan tu tiga biji, tuan-tuan punya semangatnya dalam keadaan tadi. Tapi yang ni tak tahan dolak tuan-tuan. Sampai buka puasa pun dia sunah tiga jari juga tuan-tuan dalam keadaan tadi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh orang lain kenyang, kita lapar tak boleh itu persoalannya lah, baik hampa tak boleh lapar, lah, aku paksa hampa lapar, ia itulah melalui salah silul furud, tarik hampa dengan rantai perdu, apa dia, ia itulah untuk kita berlapar di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, apa untungnya lapar banyak, tak sedap semanglah banyak, banyak fadilat, kelebihan lapar ni tuan-tuan, salah satu, kalau kita mengaji tersaut yang paling besar Kenapa ia itulah syahwatul faraj Iaitulah syahwat kemaluan Naksu kemaluan cukup tinggi kepada manusia Antaranya ialah kerana Penuhnya syahwatul butun Iaitulah syahwat Ataupun maknanya Naksu perut tu penuh Dia nak pergi ke mana tuan-tuan? Dia turun ke bawah Dia pergi kepada syahwatul farji Lepas tu buatlah kajian di Malaysia ni Saya baca satu surat abang Antara negara yang paling tinggi Kes jenayah seksual Yang melibatkan kemaluan tuan-tuan Iaitulah antaranya Malaysia Salah satu orang tanya saya Masa duk muzakarah duk baca surat abang tu tiga 2-3 orang lah anak murid dia tanya pasal siapa Ustaz? Ustaz boleh bagi tak jawapan? saya kata jawapan saya mudah kerana jawapannya ialah Malaysia ni kenyang bila dah kenyang tuan dia nak ke mana tasop dah bagi jawapan ia itulah ni ni bila penuh nafsu ni dia ke mana dia turun ke bawah tuan itu persoalan dia dalam keadaan tadi dah kenyang sepasang lepas tu masuk pula kopi-kopi tuan tak tahu nak baklah macam-macam jenis kopi lah Abang kopi. Macam-macam lah. Ada abang lah. Ada abang. Kopi janda, tak janda. Kopi kuat, kopi jantan semua ada. Sampai ada saya jumpa pun ada. Kopi jamaah, tuan-tuan. Kopi jamaah. Saya jumpa ada nama. Kopi jamaah. Sudah so, hebat tak hebat. Kopi jamaah pun ada. Tanyalah kelebihan apa kopi jamaah ni. Ha, dia kata weh, tenaga batin bagus ustaz. La ilaha illallah. Ingat kuat dia nak jawab apa tuan-tuan. Apa? Fadilat kopi jamaah. Fadilatnya ialah rajin semayang jamaah. Tak lari daripada jamaah. Lepas nah, tu kita nak dengar jawapan. Dah nama pun jamaah. Dah. Fadilat tenaga batin juga. Itu persoalan dia. Dalam keadaan jadi Yang tu yang jadi masalah masyarakat kita. Dah lah kenyang. Sebasis. Masuk ulah jenis-jenis. Lepas tu dalam keadaan tadi. Semua kelebihan fadilat tenaga batin. Macam sedap saya memang seorang toki ikan. Ha? No? Toki ikan saya tanya. Eh. Menega ikan bagus kah? Lah ni menega apa. Menta apa nak bagus ustaz. Kadang-kadang lah, ikan ni pun macam tu lah. Tekoh-tekoh boleh. Tekoh-tekoh tak apa boleh tekah banyak tekah tak banyak lagu tulah noh tapi hang cuba bagi kat kupuan sikit macam mana nak promosikan ada ha, kata nak promosikan dia kena tengok orang dia tak boleh promosi mudah lagu tu saja dia kena tengok orang dia orang dia lagu mana ha kalau kita kata Cina mai beli lagu lain promosi dia kalau kata India mai beli, promosi dia lagu lain. Kalau orang Melayu kita pula mai beli, promosi dia lagu lain. Ha, apa dia? Lagu mana yang kata lain cuba cerita sat. Ada kata kalau India mai beli, kita nampak daripada jauh India mai, tuan-tuan. Ha kita pun sebut, "Mai mai mai mai ikan ni. Ikan ni bukan koman-koman punya ikan. Sebab ikan ni bukan orang yang besar-besar makan. Ikan temenung ni yang makan dia ialah profesor. Ikan temenung ni yang makan dia ialah lawyer. Ikan temenung ni yang makannya ialah engineer. Ikan temenung ni yang makannya ialah apa nama hak keje hebat-hebat profesional-profesional lah. Ha depa mai dia kata bagus, bungkus 3 kg. 3 kg terus tuan-tuan dalam keadaan tadi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal majoriti jenis depa diapam ni depa maut anak-anak mereka jadi kot tu. Haa, pasal itu dia punya, apa nama, mengikut kajian, betul eh, mengikut kajian sosiologi, antropologi ni, maknanya, apa yang disebutlah penegaikan tadi, dia dia pembuka mengaji terang mana pun. Tapi dia buat kajian tu berdasarkan apa yang dia cerita tu, betul lah, betul eh. Maknanya dia mau cerita-cerita dia buat lagu tu. Tu kalau kita tengok India, sampai setengahnya, di rumah mereka tak cakap bahasa Tamil. Dia cakap apa? Bahasa Inggeris. Pajema bahasa Inggeris, bahasa profesional. Ha, itu persoalan dia tuan-tuan. Lepas tu tengok pula Cina mai daripada jauh. Ha, promosi kena tukar, kena tukar iklan dia kena tukar dah. Silalah silalah mai, mai mai beli ikan ni bukan koman-koman ni. Ikan ni cukup banyak vitamin DHA apa semua ni. Dia akui makan ikan ni awet muda. Ha, Cina kata bungkus 3 kilo Ha tu dia itu persoalan dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal depa ni mementingkan kesihatan. Maksudnya apa? Depa kalau boleh, maknanya tak mau cerita bab mati. Haa, mati ni cerita seh lah tuan-tuan. Kalau sebut mati ni seh paling usah. Maksudnya itu kalau boleh nak sihat. Kalau boleh nak orang kata apa? Nak bagi mati itu lambat. Walaupun tak boleh halang mati. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Baik itu kalau tak mau bagi laku senang ya. Habaklah apa-apa promosi ke apa. Makan ikan ni ada penyakit. Ha, siap? Tak laku ikan tu tuan-tuan. Kalau ikut kaedahnya dalam keadaan tadi tu. No? Ha, bila dengar cerita, makan burung kena H1N1. Tak kira burung ke ayam. Tak laku ayam burung tuan-tuan. Ha itu persoalan dia dalam keadaan tadi makan petai vitamin cukup tinggi petai orang Melayu tak dan beli tuan-tuan dapat kat buat-buat ni dalam keadaan tadi dia teh mukabbumi Allah Subhanahu tu dia itu persoalan dia tuan, -tuan. maknanya pasal mereka mendepang memang memang mereka ni cinta kepada kesihatan baguslah ya? itu persoalan dia dalam keadaan tadi maknanya dalam keadaan tadi itu cara dia tapi kalau kau oh Melayu pula orang oh, Melayu guna pula orang oh, Melayu guna dia kata tengok tak rahmat daripada dia Minta maaf kalau Pak Ngahmat pinjam nama asad Bukan tujuh kat Pak Ngahmat mana-mana pun Lagi Pak Ngahmat dengar-dengar lagu ni Start Malaysia tak main tazikirah dah Pasal apa? Malam-malam disebut Pak Ngahmat dah Dah pinjam nama asad Saya pun tak kenal Pak Ngahmat mana pun Saya nak buat contoh lah nah no, sebab pengamat senang sebut nah no? ha tengok pengamat daripada jauh ha daripada jauh mai no? ha dia sila, nah silalah silalah pengamat silalah sila. belikan ni pengamat belikan ni bukan koma-koma ikan makan tenaga batin india pengamat oh ha, bungkuih 3 kilo bukan 5 kg bungkuih kalau ikut kaedahnya dalam keadaan ni pasal apa otak kot tu jelah ya, ni no? nah itu persoalan dia dalam keadaan tadi ini realiti dia berdasarkan kaedah macam tu dah kenyang masuk kutu pula sebab itu rating jenayah seksual cukup tinggi bagi negara kita di atas muka bumi Allah pasal apa? pasal salah mualanya ialah kenyang Hah. nah itu persoalan dia lah kita tengok balik kalau kajian-kajian baca surat bak dunia apa sikit lebih kurang antara negara yang cukup rendah ia itulah jenayah seksualnya iaitu itulah Sudan salah satunya lepas tu Ethiopia salah satunya Djibouti salah satunya negeri-negeri ni negeri apa tuan-tuan cuba kita fikir tengok negeri apa negeri lapang negeri lapang tuan-tuan Sudan ni dia masuk bukan Sudan belah utara ni Sudan Selatan hat baru merdeka baru dengan ibu negeri dia Juba maknanya kebuluran cukup tinggi negeri itu tuan-tuan dalam keadaan tadi noh bila lapang, tentuan dia dia tak fikir mana lain lah, macam mangkit pagi tentu nak makan apa hari ni macam kita pun tanya tu jugak mangkit pagi nak makan apa hari ni bukan tak ada makanan pasal tak nak makan apa dah nasi lemak hari-hari no lepas tu roti canai tentu nak makan roti canai tu boleh kata lah lepas tu apa lagi boleh kata selalu sangat sampai tak tahu nak makan apa dah dalam keadaan tadi hak yang ni mangkit pagi tanya anak tanya mak nak makan apa hari ni tak ada tak ada makanan tuan-tuan Sebab itu bila tak ada makanan Dia fikir pasal nak cari makan ke Fikir pasal nak rogol orang ke tuan-tuan Dalam keadaan tadi Cuba fikir tengok dalam keadaan tadi no? Betul ya Macam Tussam kata betul ya Maknanya Ni Maknanya Syahwat perut ni kena jaga Bila nak lapang, no. Bila nak lapak Tak lapak Macam cerita tersebut Tak lapak Bila nak apa? maknanya macam mana nak kawal syahwatul farji yang ada kepada kita tuan-tuan tu kalau kita tengok gejala sosial Allah tak tahu nak bak dalam keadaan tadi ha, kita ni kadang ni seolah-olah macam buat tak tahu lah padahal kalau nak kira buka internet buka apa Allah tak tahu nak bak cikgu-cikgu sendiri materiak ada satu cikgu materiak depan saya tuan-tuan materiak apa? pasal anak murid dia dia nak buku tanya ya. No. Itu persoalan dia cerita bab haid, tuan-tuan kan cerita bab cerita bab haid. Ha lepastu cikgu tu guna kalimah ni haid ni saja nak cerita kat hangpa Esok sampai masa hangpa boleh kenailah haid lagu mana. No. itu persoalan dia hangpa tak tahu lagi apa bangkit seorang anak murid dia kata, apa yang tak tahu cikgu? Kami tahu lebih daripada cikgu lagi. Ha tu dia dia main mengadu hai dan dia sebut Allah tu tak tahu tak sedok kelentong kamillah kami tahu lebih daripada tu lagi. Tu dia. No, nah, Itu persoalan dia dalam keadaan tadi Lebih daripada itu Pasal apa? Salah satunya sebab Maknanya ia itulah kenyang Di atas muka bumi Allah Dan kenyang juga tuan-tuan Cukup masalah Dia mempengaruhi fikiran Kenyang akan menjadi pemikiran kita jumud Di atas muka bumi Allah Kerana orang yang kenyang Dia cukup fobia satu benda Apa ni? Takut-takut sejak lagi lapang pula di atas muka bumi Allah SWT. Ini senjata yang paling besar oleh orang yang berkuasa dengan penuh kezaliman dan kemungkaran. Nak kekang manusia maka disemarakkan semangat hampa pangkah orang lain hampa lantik orang lain hampa tak akan kenyang macamlah di atas muka bumi Allah Subhanahu no aa ah, itu persoalan dia dalam dalam keadaan tadi maka dia cukup takut maka sebab itulah dia tak mampu untuk menjadikan akalnya cerdas di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala sebab itulah maknanya hampa tak mau lapak Tuhan bagi lapak suruh lapak dan paksa lapak maka kesihatan tinggi lepas itu pemikiran kita pun sempurna sepanjang Ramadan kita akan menjadi manusia yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala muslimin muslimat dan Ramadhan juga membawa satu hadiah kepada kita iaitulah madrasah dan latihan nak ajak kita supaya kita memahami tanggungjawab kita bagaimana nak mengislahkan diri dan nak mengislahkan masyarakat Ah ha, itu persoalan dia tuan-tuan. Kita hidup di bumi ni, dia tak suruh fikir kita saja. Dia suruh fikir masyarakat. Sama, kalau kita ni okey dah, tak ada masalah, boleh semayang boleh jamaah, lepas tu boleh hidup dengan sempurna, anak pinak boleh sempurna. Tak jadi cerita kalau masyarakat hang jahat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu, sedikit sebanyak keagungan Ramadan semua Ramadhan itu, dia bawa kita untuk balik seperti mana apa yang pernah berlaku di zaman Nabi dan pernah berlaku di zaman sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu persoalan dia tuan-tuan. Karena Imam Malik Salah seorang imam yang muktabar bagi bagi manusia yang beriman di atas muka bumi siapa tak kenal Imam Malik tuk Guru kepada Imam As-Syafi'i juga pengarang kitab Al-Muwatta seorang ulama hadis yang ulung di atas muka bumi Allah dia pernah sebut satu kalimah Formula ni kena pegang dekat kita tuan-tuan dia kata apa dia kata la yasluhul akhiruhu la yasluhul akhiru Illa bima Apa dia kata? Dia kata manusia yang berada di akhir zaman ini tidak akan jadi baik. Selagi mereka tak balik kepada formula yang berjaya menjadikan orang dulu baik-baik di atas mukabumi Allah. Dalam masalah lain ada orang kata kalau nak maju jangan pandang belakang. Kita kena pandang depan Betul Tapi dalam masalah agama Kalau hang nak jadi baik Hang kena Tengok balik belakang Tengok balik bila Zaman Nabi Zaman sahabat Zaman Zaman mereka yang muktabar Di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tak boleh balik Macam zaman mereka Sekurang-kurangnya Ada Dia punya juzuk-juzuk zaman mereka Yang kita dapat laksanakan Di atas muka bumi Allah Kalau tak mampu dapat sepenuhnya Jangan duduk saja. Ada orang juga orang kata mmm, Tak dapat lagi macam zaman Nabi Zaman sahabat Nabi kata akan dapat Betul Yang tu kena yakin Kena yakin Macam contoh disebut dalam hadis Nabi SAW Nabi kata Pemerintahan Islam ini Akan dimulakan dengan Khilafatun Nubuah Pemerintahan Kenabian Betul dananya mula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya nabi kata pula lepas daripada khilafahun nubuwwah nabi kata akan diganti oleh khilafah alamanhajin nubuwwah pemerintahan yang bukan pemerintahan kenabian sebab nabi tak ada arah. Siapa pula? Pemerintahan yang mengikut kerikulum ataupun Manhas Manhani makna sepiji macam cara pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha yang ni sempena lagi. Zaman bila tu? Zaman Khulafa ur-Rasyidin bermula daripada Abu Bakar sampai kepada iaitu ya lah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ah, ha itu persoalan dia tuan-tuan. Habis tu? Habis dah. Maknanya, mualalah molalah pula iaitu lah pemerintahan yang menggigit, pemerintahan yang sombong. Macam kita lah ni pemerintahan yang sombong. Sombong tu lagu mana tuan-tuan? Walaupun nampak nampak ibadat, nampak okey jugalah. Kotno okey, kot ni okey. Tapi hukum Tuhan dibuat main-main di atas muka bumi Allah sombong. Maka pemerintahan ini tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Wallahu alam. Tak tahu. Lepas tu pula lepas habis pemerintahan sombong ini akan muncul satu pemerintahan balik. Iaitulah khilafah ala man hajin nubuah. Pemerintahan mengikut tata cara keriklam pemerintahan Nabi SAW. Bila? Wallahu alam Tak tahu. Tapi akan sampai tak? Nabi sebuah ni. Ha, tak percaya kapiak. Senang faham lagu tu dalam keadaan tadi no. Ha, tak percaya kata maya khilafah itu kapiak. Pasal Nabi kata Bukan saya kata Saya hanya menyampaikan Apa yang Nabi kata Iaitulah Akan sampai satu pemerintahan Haa betul Ustaz Memang akan sampai no? Tapi kita lah ni Dah nak main sampai Cara Nabi Kita duk saja Sudahlah Nak nak apa lagi lah Semua dah dah Nak sekolah Anak boleh pi sekolah Nak semayang Surau masjid Ada Apa mereka nak buat Kau menang ikut Suka lah Nak pakai cincin Berjuta-juta pun Yang pergi kat mereka Duduk gaduh buat apa Haa eh? No, kita boleh hidup sudah. Tunggu lah, tunggu, tunggu. Ha jenis tunggu tuan-tuan duk saja. Boleh duk saja ke tuan-tuan kezaliman luasa di atas muka bumi Allah. Kalau tunggu ni dia serupa macam ada satu puak Syiah. Syiah ni satu tempat di satu tempat kelahiran tuan, tuan satu Syiah yang cukup terui. Nah, ha, yakin akan keluar penyelamat ataupun Mesiah Iaitulah disebut dengan Imam Mahdi Iaitulah nak keluar gua mana Nak keluar gua pintu satu gua Di belah tempat mereka lah Ada gua tu pula tempat mereka lah. Dalam keadaan tadi Jadi maknanya Bunya yakin Mereka akan keluar penyelamat ni Mereka pun dalam keadaan yakin akan keluar penyelamat Lagu mana Hari-hari buat kerja lah Biasalah Api ha, pergi belakang kambing apa semua, kot no, ni apa semua, lepas tu petang, bawa nyamuang apa semua, bawa ubat nyamuk. pergi tunggu depan pintu gua, tunggu Imam Mahdi keluar dalam keadaan tadi no, lepas tu tunggu sampai tak keluar letih, haa balik di rumah, tak apa esok, mai tunggu pula, itu persoalan dia dalam keadaan tadi, bila duk tunggu, hari-hari sampai kelar, no, saya kalau saya tanya saya, awak dah pergi tunggu masuk langur, habis jari ni, haa Tunggu buat apa? Tunggu buat apa di luar ni? Biar masuk, bawa jamu, pergi cari dalam gua tu. Ada kadang-kadang pergi cari dalam keadaan terduduk. Tunggu buat penat sahaja. mai nah. tunggu, suap balik pula. Tunggu pula. Halakutulah dalam keadaan tadi. Bukan Tuhan suruh, tunggu. Takkan nak biar kezaliman berluasa di atas muka bumi Allah. Takkan nak biar kepincangan dan kezaliman sedangkan ada hadis Nabi. Tolonglah saudara kamu yang kena zalim dan melakukan kezaliman. Lalu sahabat tanya. Ha tu lo orang kena zalim. Kami faham. Ya Rasulullah. Nak tu lo orang buat zalim. Kau mana? Tu lo orang buat zalim. Lawannya. Tu lo orang buat zalim. Cegah. Dia daripada melakukan kezaliman. Itu persoalannya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Alaihi Wasallam. Eh bukan sebelah dah tuan-tuan. Ha, dia ambil sikit lagi. Saya nak cerita hadis Nabi ini. Nak bagi poin. Supaya kita buat balik benda ni tuan-tuan. Sebagai asas perbincangan kita di atas muka bumi Allah masih ada juga setengah orang macam contoh ada juga orang sebutkan saya eh hey, duk bincang dominya apalah contoh 2 3 neri dapatlah kepada perjuangan Islam mana hukum mana syariat ha ni hak jenis-jenis ni mana hukum mana syariat duk tunggu sampai 3 4 tahun tak ada apa hukum Islam tak ada apa syariat Islam ha itu persoalan di dalam keadaan tadi ni apa cerita ni Ah ha, itu maknanya dalam keadaan tadi. Nak jawab gua mana tuan tuan? Saya tak reti nak jawab bila tak hati nak jawab, rojuk hadis Nabi SAW Hadis ni saya jumpa di dalam satu buku yang bahasa apa nama Inggeris dia cukup menarik, karangan seorang ulama Pakistan namanya Syed Amir Ali, hak buku yang saya dapat tu keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 70an lah tuan-tuan maknanya tajuk buku ni ialah Sejarah Evolusi Islam kalau siapa boleh boleh cari buku ni memang menarik untuk kita baca, ha, cuma tebaik lah ha, dan tebaik, bahasa dia pun bahasa sabrat, mana nak boleh orang Melayu baca tuan-tuan, orang Melayu baca mangga boleh lah, dalam keadaan tadi nah, dia boleh lah baca, no? nak baca buku-buku lagu ni, payah cerita lah, sebab baca mangga, tak banyak tulisan, banyak gambar ya tuan-tuan dalam keadaan tadi, no nah, dia jenis tengok gambar syok orang Melayu, tu beza China, saya dah tengok China ni, satu bangsa yang rajin membaca, sebab itu pemikiran mereka payah nak payah nak, payah nak beku tapi pemikiran kita ni, baca Allah tak tahu lemah sungguh lah dalam keadaan tadi no. Itu persoalan dia tuan-tuan. Nah yang ni tebaik, memang tebaik. Saya nak buat memang tebaik. Dua ada ratuih muka surat tuan-tuan. Siapa selak-selak-selak duduk tengok kau ni tengok kau ni. Jumpa sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Nabi satu ketika Nabi sebut kepada sahabat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kata kepada sahabat ni aindakum fi zamanin ma, ma ma taraka minkum usyra ma halaka summa yati zamanun man amila minhum usyra ma umila ma ummir bihi naja au kama alaihi wasallam satu hari nabi kata kat sahabat nabi kata sahabatku hampalah ni tengah duk ada pada satu zaman zaman mana ni zaman di mana iaitulah kalau hampa tinggal satu persepuluh sahaja. Apa yang Tuhan perintah hampa akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tu dia anak kata zaman Nabi baik tak baik, Nabi kata 9 10 9 per 10 buat dah semua cantik dah, okey dah, cuma 1 per 10 yang tak boleh buat lagi apa yang Tuhan perintah, maka kamu akan dibinasakan oleh Allah, pasal itu kita tengok zaman Nabi dia tegas cungguh dengan, dengan syariat dan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai tegas dah, dia tak kira, Nabi sendiri sebut, kalaulah sekira Fatimah bin Tun Muhammad Didapati mencuri Aku sendiri akan potong tangan dia Itu dia hebat tak hebatnya tuan-tuan no? Itu persoalan dia Sampai peringkat kita ambil zaman saya naumak Zaman saya naumak ni Orang yang tak pis mayang jemaah Mayang jemaah ni faham sajalah Maknanya ada orang buat cukur lah ada orang tak buat, tak bukan, bukan satu kewajipan dalam keadaan tadi tapi di zaman saya nak rumah tak semayang jemaah, dia hukum istihad dia, bakar rumah tu, dalam keadaan tadi, tu dia bakar rumah tuan-tuan, no, pasal apa pasal yang ni, men, orang kata apa mencacatkan zaman yang cukup baik, di atas muka bumi Allah, kalau zaman kita nak cucuh rumah tuan-tuan, jenuh cucuh Bunda, bomba pakai taduk-taduk sahajalah tuan-tuan, bomba suka rela dia duduk main-duk main-duk mengadu ayah. apa nama suka rela tapi penat dah pagi sampai petang, duduk cucu rumah bukan dari sini, tu itu persoalan dia dalam keadaan tadi kadang, -kadang rumah kita pun kena cucu, kan? bukan kita rumah orang lain rumah kita pun kena cucu tu lah No, itu persoalannya dalam keadaan tadi. So, dia nak Habab kata zaman tu Allah tak tahu nak habab. Pasai tu layak zaman tu dikenali sebagai salafus soleh. Zaman dulu yang paling soleh di atas muka bumi Allah. Baik. Okey, kemudian Nabi kata, "Summa zamanun," kemudian akan datang pula satu masa. "Man 'amila minhum ushro najah." Sesiapa yang beramal hanya satu persepuluh daripada apa yang diperintah oleh Allah sudah berjaya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ah, ha, buat karat kata i eh, puan kami ni ustaz. No, buat buat karat kian lah Dia kata betul lah lawa nah ni. No, dia buat dah dah, udah buat dah sikit, jadilah berjaya lah Dak ni bukan untuk buat karat. Kenalah ingat. Nah bukan untuk buat karat. Pasal buat karat ada kuasa. Ada kemampuan. Boleh buat. Kalau nak ke ahli parlimen, boleh kata maknanya kalau mereka isytihar hari ini pun untuk laksana negara ini laksana syariah Allah bila-bila masa boleh. Tapi 50 tahun lebih dah tuan-tuan. Kalau kita orang tua 50 tahun lebih, duduk tunggulah, no. Bila Malaikat mau nak main lagu tu lah. Dalam keadaan tadi cuma tak tahu bila. Yang tu persoalan dia. Apa, eh, apa Ustaz pergi kata lagu tu, no. Eh, Dr. Sah katalah ni saya pun tentu. Dr. ni saya pun belum tentu. Dr. Sah 50, no. Itu persoalannya mana tahu balik lagi ramai hebat. Ustaz Badrul tak ada dah. Eh, pemohong sangat, eh. Tadi derah. Bukan macam mana boleh tak ada. Tadi dela tengah tengah duk duk pang pang pang hantar sms kat tuan tu ustaz badrul tak dak dah hang kena heran tu siapa dia duk cakap depan tu dalam keadaan tadi noh ha? ha ini maknanya itu persoalannya 50 tahunah lebih dekat dekat 60 tahunah bagi amanah iaitulah ya, tabuan pun ada kuasa ada kemampuan boleh segala-galanya ha itu tak masuk ni masuk dia lagu kita ni Ha, ataupun macam cerita tak ada orang tanya, "Pas siapa ustaz dapat tak leh buat?" Memang tak leh buat lagi. Pas siapa? Iaitulah penjajah kita tuan-tuan. Penjajah yang mana? Penjajah kita Tok Bidan Yahudi. Tahu, Tok Bidan negara Israel. Penjajah kita tu British Tok Bidan negara Israel. Komand kata tuan-tuan, kalau Israel tu jahat, Tok Bidan lagi jahatlah. Ha? Ha, itu persoalan dia dalam keadaan Tok Bidan Israel bukan anak beranak ni lagi tu bidan marah pula gitu hentak masuk belok pula dia hentam kita pula tuan-tuan jenah jadi telok kita ni tuan-tuan dalam keadaan di Tuhan bubuh belok sana bubuh hentam kita bukan bukan tok bidan ni tok bidan Israel Siapa dia iaitu ya, British jahat yang kata tok bidan yang kata British ni bukan kata tok bidan Israel bukan kata komang -Koma. jahat dia pun tahu dia pun tahu kata ni bumi Malaysia ni subur dengan kebangkitan Islam dia nak merdekakan dia tahu dia tak boleh halang kebangkitan Islam tak boleh tak boleh halang kebangkitan Islam. Bila tak boleh halang kebangkitan Islam, dia hanya boleh memperlahankan. Baik itu dia merdeka pun kena gaya. Saya baca satu buku pula tuan-tuan, iaitu lah konsep federalisme di Malaysia. Dikarang oleh bekas Setiausaha apa-apa nama setiausaha negara Malaysia hat dulunya. Saya lupa nama dia tuan-tuan. Dalam tu dia sebut di mana British ni dia Meninggalkan dan juga Memerdekakan negara-negara jajahan dia Dia tengok juga, Dia tengok ke mana Macam contoh Negara kafir Dia merdekakan dalam bentuk persekutuan yang longgak Macam Australia dan juga Kanada Di mana kuasa negeri tak banyak kuasa, kuasa pusat tak banyak Kuasa negeri yang banyak Makna negeri boleh buat satu akta undang-undang dan sebagainya Untuk negara umat Islam Iaitulah contoh Pakistan dan Malaysia dia merdeka dalam bentuk persekutuan yang cukup kuat Maknanya Kuasa penuh duduk kat pusat Kuasa negeri tak ada apa tuan-tuan. Dua tiga benar ya dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Maknanya dia tahu. Kalau hang nak bagi sungguh-sungguh. Hang kena bagi dapat pusat. Bagi dapat seluruh negara. Dia pun tahu yang tu payahlah sikit. Kalau Tuhan tak tolong dia pun tahu payah. Bila payah. Lambatlah. Itu maknanya usaha dia berjaya dalam keadaan tadi. Jadi bila dah lagu tu maknanya. Hang dapat negeri banyak mana pun. Belum tentu lagi dapat mendaulatkan syariat. Kalau lagu tu nak duk saja kah? No? Nak ngangah saja Usahlah takat mana kuasa yang ada pada kita Satu persepuluh pun sudah berjaya Nabi kata ah ha, Kalau kata dua persepuluh Tiga persepuluh Lagi berjaya lah tuan-tuan kan tak nampak kot maknanya perbezaan dah nampak kalau Kelantan berpuluh-puluh tahun kita nampak sikit sebanyak, sikit sebanyak, sikit sebanyak kita boleh nampak Islam di Kelantan, di Kedah pun nampak walaupun tiga tahun sikit-sikit sikit nampak, tu asal kata banyak, saya nampak macam saya dikulim, saya nampak saya tak pergi sekolah pagi-pagi tu, lalu saja kita berasa terpampan Apa dia tuan-tuan Kok jabat daerah Kulim tu Jabat daerah dan tanah Kulim lalu Dengar suara ayat Quran baca Derah bukan main dalam pekan Kulim Ih no tak tahu nak bak. Ini satu bentuk Satu persepuluh tu Berjaya lah, lah dalam keadaan tadi Walaupun nak lain tak boleh buat Itu maknanya takkan nak dua sahaja Kita pun kena belajar lagu tu lah juga Kalau kata contoh Masjid kekang kot ni Kekang kot ni Kekang kot ni Nak biar masjid lagu tu saja. Saya hey, pernah Pulau Pinang dulu. Lah lah tak bahalah, ambilah lah tuan-tuan. Lah, dulu Pulau Masjid Pulau Pinang. Minta maaf tok nenek cucu nak lalu. Lagu itulah dulu dalam keadaan tadi. Oh hebatnya. Tak tahu nak apa. Ha? Bila ni Alhamdulillah Tok Nenek tu pun bimbanam Tak tahu dah tuan-tuan Heran lah Kita pun heran dalam keadaan tadi no? Cuma kalau masjid-masjid okay, lagi Jangan tanya saya lah Tanya balik apa orang yang bertanggungjawab dan sebagainya tu, Pasal senang jawab Dia pun senang jawab dalam keadaan tadi Pasal macam contoh kes Hak baru ni tetap sampai agung, batal dan sebagainya So saya taktik nak jawab ha, Itu persoalan dia dalam keadaan tadi Cuba Cuma Alhamdulillah ada positif dia lah Paling dia ada mana? Tok nenek sempat daklah pi mana dah, tak tahu tuan-tuan dalam keadaan tadi. Ni cerita dulu ni, cerita dulu. Dulu ni sampai ada kata kita bentanya, "Awak tak buat kuliah ke apa ke?" "Tak boleh, ustaz, tak boleh biar pi kat depalah." Nak biar pi. Tempat tu dah biar pi sebenarnya, lari pula. Ha? biak pergi bi kat mereka lah. kita lari buang, la ilaha illallah, lari pok, ni tepuk tangan lah, kenuri besar lah mereka, itu persoalan dia. takat mana kemampuan, takat mana kuasa, takat mana boleh hemui-hemui pilah, supaya kita dapat menegakkan, walaupun hanya satu persepuluh daripada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan Nabi kata, InsyaAllah, naja kita akan berjaya kepada Allah SWT. Tak kira lah, Pegang jabatan ke? Pegang kelang ke? Pegang apa-apa lah No? Oh, pegang lagu tu Lagu tu Maknanya Takat mana Kuasa ruang lingkup Yang lebih kena kita Gunakan peluang ni Jangan-jangan duduk biak Pasti Kalau kita biak Cukup rogi Sebab Nabi kata Satu per sepuluh saja pun Kita boleh buat Alhamdulillah Ah ha, Itu persoalan dia Jadi kerja kita tak boleh Duduk sajalah ni Tentu Takat mana boleh Buat dekat boleh bercakap bercakap lagu saya boleh bercakap bercakap kalau tak boleh bercakap boleh tulis tulis kalau tak boleh tulis contohnya buat kerja tak boleh buat kerja apa tak boleh ustaz naik tak boleh buat apa bancuh air pandai abang hancur air lelaki dia ketua jawatan kuasa kopi tuan-tuan penting ni ha, kalau kopi tak sedap tak boleh ke ha itu persoalan dia dalam keadaan tadi, no? ha itulah dia falsafah sedikit sebanyak daripada permulaan Ramadan untuk kita ambil iktibar insya-Allah suntikan-suntikan ini akan disuntik Allah sahabat-sahabat saya pula selepas daripada ini, pastikan kalau boleh setiap peringatan jangan terlepas daripada pemikiran kita daripada malam mula sampai malam akhir Ramadan untuk kita mendapat rahmat daripada Allah kerana sesungguhnya suntikan ini suntikan yang paling power untuk menghilangkan kekuatan lalai kita dan kemudian ditanam kepada kita untuk dekat dengan Allah SWT dan pastikan dengan tertinggal, walaupun satu setazkirah, satu saat daripada tazkirah, kecuali kalau nak terkencin sangat-sangat, ha, nak buat macam mana ha, itu tak oh ha, tak apa-apa, tapi balik lepas tu, maknanya bagi hadamkan balik untuk mendapat rahmat daripada Allah SWT cukup lah tuan, tuan sebagai satu peringatan daripada saya kepada saya, dan kepada kita semua, mudah-mudahan hidup kita benar-benar mendapat keredoan Allah dan kita dapat tempuh sepanjang madrasah Ramadan ini untuk mengislahkan kita supaya kita balik seperti mana berjayanya zaman Nabi, zaman kita juga boleh berjaya di atas muka bumi Allah SWT saya ucapkan selamat menyambut Ramadan dapat penuhkan semua fasa-fasa rahmat fasa pengampunan dan merdeka daripada api neraka Allah insyaAllah kita dapat berhari raya dengan penuh kemenangan yang hakiki daripada Allah SWT saya sudah hi dengan kalimah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh